Fünf Freunde Folge 142 Fünf Freunde und der mysteriöse Dieb Die Fünf Freunde begleiten Onkel Quente nach Bristol, wo der Wissenschaftler an einem Kongress teilnimmt. Gleich nach ihrer Ankunft werden dem Geschäftsmann Cameron teure Uhren gestohlen und der Verdacht fällt auf Duncan Jones. Der nette junge Mann beteuert seine Unschuld und bittet die Fünf Freunde um Hilfe. Deren Ermittlungen ergeben, dass Cameron selbst hinter dem Diebstahl stecken könnte, um die Versicherung zu betrügen. Aber dann wird einer Touristin Geld gestohlen. Und die Ereignisse überschlagen sich. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund.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 Na, ihr seid ja mächtig beeindruckt. Aber ihr habt recht. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Hotel. Ich glaube, so nobel habe ich noch nie gewohnt. Kannst du dir das denn überhaupt leisten, Onkel Quentin? Das Zimmer bezahle ja nicht ich, sondern die Leute, die den Kongress veranstalten. Und die erlauben, dass du deine Familie mitbringst? Vier Kinder plus Hund? Ja, eure Zimmer musste ich natürlich extra bezahlen. Dafür habe ich Fannys Beitrag gespart. Sie wollte ja eigentlich mitkommen, bevor sie sich erkältete. Und als ich dem Hotelmanager erzählte, dass ich statt meiner Frau euch mitbringe und ihr die Stadt erkunden wollt, hat er mir einen Sonderpreis gemacht. Oh, das ist ja klasse. Mhm. Toll, dass es so nette Leute gibt, hä? Huh? Ja, aber echt. Voll cool. Tja, gehen wir zur Anmeldung und holen uns unsere Schlüssel. Oh ja. Bin ich aber gespannt, ob wir auch das Schwimmbad benutzen dürfen? Oh, bestimmt. Oh, das wäre klasse. Guten Tag, mein Name ist Quentin Kerrin. Ich bin Wissenschaftler und beim Kongress eingeladen. Guten Tag, Mr. Kerrin. Ich sehe kurz nach. Äh. Mhm. Mhm. Ah, da habe ich sie schon. Ach, sie sind der Herr mit den Extrazimmern. Für ihre vier Begleiter. Wir sind fünf. Timmy gehört auch dazu. Wie konnte ich den übersehen? Herzlich willkommen im Prince of Bristol. Mein Name ist Douglas Child. Ich bin der Hotelmanager. Das kann doch nicht wahr sein. Und das in so einem Hotel, das ist unfassbar. Hä? Was ist los? Der Mann ist total aufgeregt. Aber was hat er denn? Ich weiß auch nicht. Ist ihm was passiert? Ich will den Hotelmanager sprechen. Sofort. Keine Ahnung, was los ist. Aber da muss ich hin. Kevin? Ja, Mr. Child? Checke bitte Mr. Cameron ein. Ich kümmere mich um Mr. Cameron. Sehr wohl, Mr. Child. Wir hören, was da los ist. Guten Tag, Mr. Kirin. Guten Tag. Was ist denn passiert? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, wurden Mr. Cameron Uhren gestohlen. Uhren? Gestohlen? Aus dem Hotelzimmer? Ich hoffe, dass er sich irrt. Denn wenn wirklich in sein Zimmer eingebrochen wurde wirft das ein sehr schlechtes Licht auf das Prince of Bristol. So etwas ist hier noch nie vorgekommen. Noch nie. Der Einbruch bereitete den fünf Freunden ein mulmiges Gefühl. Niemand schläft gut, wenn vor der Tür ein Dieb herumschleicht. Aber als sie das Zimmer der Mädchen betraten, waren die Bauchschmerzen fürs Erste vergessen. Denn der Raum war geradezu fürstlich eingerichtet. Oh, die Möbel voller Schnörkel. Wie in Tausend und Einer Nacht. Und die Teppiche sind super flauschig. Findet auch Timmy. <lacht> oh, das ist ja toll. Die Betten haben eine super weiche Federung. Da schläft man bestimmt wie auf Wolken. Und der Schreibtisch hier? Was ist denn das? Dick, du machst den Schreibtisch kaputt. Nein, das gehört so. Das ist ein Geheimfach. Was ist denn drin? Getränke, Kekse und... Aha. Ah, Erdnüsse. Ob man die essen darf? Lass die Finger davon. Das ist kein Geheimfach, sondern die Minibar. Und alles, was da drin ist, kostet extra und ist richtig teuer. Oh Mann, das hat mir mein Vater mal erzählt. Schade. Mhm. Ganz schön warm hier drin. Mhm. Ich mach das Fenster auf. Mhm, danke. Wo ist euer Zimmer? Äh, gleich nebenan. Falls ein Dieb kommt, klopfen wir gegen die Wand, dann wissen die anderen Bescheid. Ungefähr so. Da hast du wohl die falsche Wand erwischt. Euer Zimmer ist auf der anderen Seite. Gut, dass wir das gecheckt haben. Entschuldigung! Wir sind hier im dritten Stock. Für eine Flucht ist das zu hoch. Du meinst, falls der Dieb noch immer hier herumschleicht? Keine schöne Vorstellung. Selbst wenn, ohne Schlüssel kommt er nicht ins Zimmer. Äh. Ein normales Schloss zu öffnen ist schon schwer, aber die Hoteltüren kriegt man nur mit Schlüsselkarte auf. Da hilft kein Dietrich. Außerdem ist der Dieb bestimmt schon über alle Berge. So verrückt ein zweites Mal einzubrechen ist er nicht. Also, ähm, wer kriegt welches Bett? Äh, ich nehme das hier. Komm Dick, wir gehen nach nebenan in unser Zimmer und dann probieren wir das mit den Kopfzeichen nochmal. Alles klar. Gute Idee. Als die fünf Freunde eine halbe Stunde später zurück in die Lobby gingen, herrschte dort immer noch große Aufregung. In der Zwischenzeit war die Polizei gekommen und vernahm einen jungen Mann. Ist das ein Verdächtiger? Etwa der Dieb? Oder ein Zeuge? Vielleicht hat er etwas gesehen. Sie wollen ihn nicht festnehmen? Beruhigen Sie sich, Mr. Cameron. Beruhigen? Wenn Sie den Dieb laufen lassen? Ich habe Ihre Uhren nicht gestohlen. Natürlich waren Sie es. Sie können gehen, Mr. Jones. Wir melden uns, wenn wir noch Fragen haben. Danke, Constable. Das ist unerhört. Mr. Cameron. Guten Tag. Hallo. Was war denn da los? Geht es um den Diebstahl? Warum wollt ihr Was? das wissen? Hi, hey, wer bist du denn? Das ist Timmy. Hallo, Timmy. Oh. Der Maxi. <lacht> ah, vielleicht spürt er, dass ich auch mal einen Hund hatte. Der sah eurem ganz ähnlich. Ehrlich? Wie hieß der? Einstein, weil er so schlau war. Timmy ist auch schlau? Er hat sogar schon Verbrecher überführt. Wir übrigens auch. Genau. Hm, na dann könnt ihr mir ja vielleicht auch helfen. Äh, worum geht's denn? W was ist passiert? Mr. Cameron wurden wertvolle Uhren aus dem Zimmer gestohlen. Er glaubt, dass ich es war. Wie kommt er darauf? Ich habe Mr. Cameron gestern zufällig in der Lobby getroffen. Und da ist mir die Uhr an seinem Handgelenk aufgefallen. Wir sind ins Plaudern gekommen und er sagte, er hätte noch weitere Uhren in seinem Zimmer. Wertvolle Uhren. Es, es war ein nettes Gespräch. Aber jetzt sind die Uhren weg und Mr. Cameron glaubt, ich hätte sie gestohlen, weil er nur mir von ihnen erzählt hätte. Und was sagt die Polizei? Die wollten wissen, wo ich zum Zeitpunkt des Diebstahls war. Der kann nämlich nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne begangen worden sein. Aber genau für die habe ich kein Alibi. Äh, warum nicht? Weil ich eingeschlafen bin. Auf einer Bank im Castle Park. Und da war niemand. Nur eine Hotdog-Verkäuferin. Keine Ahnung, ob die mich gesehen hat. Ach, äh, Mr. Jones, könnten Sie noch mal kommen? Ich muss wieder. Danke für euer Interesse, Kinder. In was bin ich da bloß wieder reingeraten? Das wird Sally das Herz brechen. Ach, der Arme. Glaubt ihr, er hat etwas mit der Sache zu tun? So ein netter Kerl? Könnte maskerade sein. Ach, das glaube ich nicht. Hm. Warum sollte er ausgerechnet er die Uhren stehlen, wenn er vorher nach Ihnen fragt? Das wäre viel zu auffällig. Ja, Na, was hängt ihr denn wieder aus? Bist du ja endlich, Vater. Oh, die Polizei hat den Täter schon geschnappt? Sie haben einen Verdächtigen. Es ist aber noch nichts bewiesen. Ah, klingt, als würdet ihr den Fall bearbeiten. Äh, äh. Also. Also. Naja. Ihr wolltet euch die Stadt ansehen, nicht auf Verbrecherjagd gehen, schon vergessen? Aber nein! Natürlich nicht. Niemals. Ich muss leider früher zum Kongress, deshalb kann ich nicht mit euch essen gehen. Ihr habt ja etwas Geld. Wisst ihr schon, was ihr kaufen wollt? Hot Dogs. Hot Dogs, naja klar. Im Kasselpark soll es einen Stand geben. Na dann, viel Spaß. Danke, Onkel Quentin. Danke Die fünf Freunde machten sich auf den Weg in den Park, der nicht weit vom Hotel entfernt lag. Während sie ihre Hotdogs aßen, stellten sie der Verkäuferin ein paar Fragen. Denn sie hatten beschlossen, Mr. Jones zu helfen, sofern das möglich war. Groß und schlank, blonde Haare und blaue Augen und eine graue Wollmütze mit seinen Initialen drauf. D J. Genau. Mit gelber Wolle gestickt. Kann man nicht übersehen. Also dem der ein wenig. Mhm. Tut mir leid, ich bin zur Aushilfe hier. Der Hotdog-Stand gehört meinem Schwager. Er ist krank und hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Ah, ich fürchte, ich kann euch nicht weiterhelfen. Ach, schade. Tja. Also, ich muss wieder. Sie wünschen? Bitte ein Hotdog für mich. Ja, kommt sofort. Tja. Ich hatte gehofft, dass sich die Verkäuferin an Mr. Jones erinnert. Dann wäre der Fall schnell gelöst gewesen. Und wie sollen wir jetzt beweisen, dass er zur fraglichen Zeit hier im Park war? Wir wissen ja gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht behauptet er es nur. Du glaubst, er lügt? Ja, ohne Gegenbeweis ist das theoretisch möglich. Was hast du denn, Timmy? Ich glaube, er riecht etwas. Ach, und was? Vielleicht eine Spur. Eine Spur, die in den Himmel führt? Seht doch, wie Timmy die Schnauze hebt. Ach, ich laus er. Zurück zum Hotdogstand, mhm. schnell! Mhm. Hallo, Madam. Wir haben noch eine Frage. Ihr Schwager steht ja auch immer hier, an dieser Stelle im Park. Oh ja, aber... Sind Sie sicher? Ja, absolut. Das schreibt die Polizei doch vor. Warum fragt ihr? <lacht> Danke, Sie haben uns sehr geholfen. Ja. So schnell sie konnten, rannten die fünf Freunde zurück zum Hotel. Aber der Constable war schon weg. Von Kevin erfuhren sie, dass die nächste Polizeidienststelle gleich um die Ecke war. Die Freunde eilten hin und berichteten dem Constable von ihrer Entdeckung. Im Park steht ein Mast mit Überwachungskameras. Eine von ihnen ist auf den Hotdog-Stand gerichtet. Und hinter dem Hotdog-Stand steht die Bank, auf der Mr. Jones gelegen hat. Genau. Wenn er die Wahrheit sagt, müsste er auf der Aufnahme zu sehen sein. Und könnte damit nicht der Dieb von Mr. Camerons Uhren sein. Mhm. Alle Achtung. Das habt ihr gut recherchiert. Trotzdem muss ich euch enttäuschen. Wir wussten natürlich von der Kamera und haben sie bereits gecheckt. Und? Was ist dabei herausgekommen? Ist Mr. Jones zu sehen? Leider nein. Die Kameras sind nämlich kaputt. Das beweist zwar nicht Mr. Jones schuld, aber es entlastet ihn noch nicht. Tut mir leid, aber eure Spürnasen haben euch in eine Sackgasse geführt. Dennoch war Duncan Jones erleichtert, denn die Polizei fand auch keine weiteren Hinweise auf seine Schuld. Am Abend bedankte er sich bei den fünf Freunden für ihre Hilfe und ging zu Bett. Auch die Freunde legten sich schlafen. Doch die Nachtruhe hielt nicht lange an. Timmy. Oh, bitte, ich bin müde. Ach, was hat er denn? Weiß ich nicht. Frag du ihn. Musst du mal Timmy leihen? Mitten in der Nacht? Ja? George! George! Ach, was denn? Da draußen ist jemand. Der schleicht hin und her. Das, das hört sich wirklich komisch an. Und dick. Wie viel müssen Sie warnen? Mit Klopfzeichen. Okay. Klöpf du am besten SOS? Drei kurz, drei lang, drei kurz. Äh, zwei, drei, eins, zwei, drei. Oh, Sie hören es nicht, weil Sie so fest schlafen. Dieb in ihr Zimmer. Los, komm. Wo, wo willst du hin? Nach rüber. Hier unter der Dieb. Wir haben doch Timmy. Ich mach die Tür auf. Es ist niemand auf dem Flur. Komm ein. Julien! Dick! Wacht auf! Was ist los? Lass uns rein! Schnell! Tür zu! Ist schon Zeit, aufzustehen? Auf dem Flur ist jemand herumgeschlichen. Äh, ehrlich? Wir dachten, es könnte der Dieb sein. Und da haben wir uns Sorgen gemacht, er könnte bei euch einbrechen. Oh, wow. Was war das? Das kam vom Fenster. Los, schnell hin. Nichts. Vielleicht war es bloß der Wind, der die Gardinen zum Flattern gebracht hat. Seht mal. Und das Geräusch auf dem Flur? War vielleicht bloß ein Hotelgast, der seine Zimmernummer vergessen hat. Das kann sein. hast vermutlich recht. Ein Dieb wäre nicht so dumm und würde zweimal am selben Ort einbrechen. Schon gar nicht, wenn die Polizei ermittelt. Das war ein falscher Alarm. Geht wieder schlafen. Was ist denn das? Hä? Die Tüte ist ja halb leer. Dick! Äh, ja? Du solltest die Erdnüsse doch nicht essen. Habe ich auch nicht. Und wieso ist die Tüte dann fast leer? Das war ich nicht. Ich, ich schwöre, ich hab die Tüte nicht... Ach, du grüne Neune, das muss der Dieb gewesen sein. Er war also doch in unserem Zimmer, hat die Nüsse gefuttert und ist durchs Fenster verduftet. Jetzt übertreibst du aber. Du kannst ruhig zugeben, dass du die Nüsse gegessen hast. Aber, aber das habe ich nicht. Ehrlich. Ja. Die fünf Freunde gingen wieder zu Bett. Juliens Vermutung, dass ein Hotelgast seine Zimmernummer vergessen hatte, bewahrheitete sich allerdings nicht. Denn als die Freunde am nächsten Morgen in die Lobby kamen, war die Polizei erneut vor Ort. Was ist denn los? Schon wieder Polizei? Ist wieder etwas passiert? Ich schwöre, dass ich nichts damit zu tun habe. Wie kommt dann das Geld in Ihre Tasche? Das... Das habe ich von der Bank geholt. 1.000 Pfund? Wozu? Vater! Da seid ihr ja endlich, ihr Langschläfer. Was ist passiert? Jemand ist in das Zimmer einer Touristin eingebrochen und hat Geld gestohlen. Die Polizei glaubt, dass es Duncan Jones war. Sie haben bei ihm 1.000 Pfund gefunden. Exakt die Summe, die Miss Miller gestohlen wurde. 1.000 Pfund? Oh. Ich habe es, Constable. Ist das Miss Miller? Ja, sie hat den Diebstahl per Überwachungskamera aufgezeichnet. Überwachungskamera? In Ihrem Zimmer? Die hat sie sich wohl besorgt, nachdem bei Mr. Cameron eingebrochen worden war. Aus Angst. Mhm. Und wieso lässt sie dann Geld in Ihrem Zimmer und lagert es nicht im Hoteltresor? Hm. Hier ist die Aufnahme. Das muss ich sehen. Wir kommen mit. Die Tür wird geöffnet. Jemand kommt herein. Während ich geschlafen habe? Wie furchtbar. Der Dieb geht zu ihrer Tasche, öffnet sie und nimmt das Geld. Sehen Sie die Mütze? Ah, oh, sieht wirklich ziemlich ähnlich aus. Jetzt dreht sich der Dieb zur Kamera. Er trägt eine Sonnenbrille. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Aber die Mütze mit den Initialen D.J. Handgestickt. Mit gelber Wolle. Genau wie auf der Mütze von Duncan Jones. In der Tat. Das ist Ihre Mütze, Mr. Jones, die Sie auf dem Kopf tragen. Oh, die hat der Dieb nachgemacht. Er konnte ja nicht wissen, dass ich eine Kamera kaufe. Warum sollte er also Ihre Mütze nachmachen? Hm, da ist was dran. Und humpeln tut er auch. Genau wie Sie. Ich war es nicht, Constable. Das schwöre ich. Die Indizien sprechen aber gegen Sie. Bis das geklärt ist, nehme ich Sie vorläufig fest, Mr. Jones. was für ein paukenschlag ausgerechnet der nette duncan jones entpuppte sich als dieb während onkel quentin zum kongress aufbrach fragten die fünf freunde miss miller ob sie das video ebenfalls sehen durften sie wollten sich mit eigenen augen davon überzeugen dass wirklich duncan jones auf der aufnahme zu sehen war miss miller tat ihnen den gefallen Aber am Ergebnis gab es nichts zu rütteln. Tja, das ist wirklich dieselbe Mütze. Und er humpelt tatsächlich etwas. Mhm. Er zieht das rechte Bein nach, wie Duncan Jones auch. Ja. Aber wieso setzt er sich einem solchen Risiko aus und bricht bei Ihnen ein, obwohl die Polizei schon wegen der Uhren von Mr. Cameron gegen ihn ermittelt? Da müsst ihr Duncan Jones fragen. Ich bin nur froh, dass die Polizei ihn geschnappt hat und ich hoffentlich mein Geld zurückbekomme. Denn eine Versicherung wie dieser Cameron habe ich nicht. Mr. Cameron hat eine Versicherung? Das nehme ich doch an. Wer so teure Uhren besitzt, versichert die auch. Deshalb bekommt Mr. Cameron den Schaden vermutlich ersetzt. Ganz im Gegensatz zu mir. Wieso hatten Sie eigentlich überhaupt so viel Geld im Zimmer? Wäre es nicht sicherer gewesen, es im Hotel safe zu lagern? Genau. Wahrscheinlich. Aber ich hatte ja die Kamera gekauft. Mit der habe ich mich sicher gefühlt. Aha. Das war ein Trugschluss. Entschuldigt bitte, aber mir ist nicht gut. Die Aufregung ist zu viel für mich. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Macht's gut. Wiedersehen. Gute Besserung. Irgendwie komisch, dass sie extra eine Kamera kauft. Wenn mhm. sie sich damit sicherer fühlt? Ob die Uhren von Mr. Cameron wirklich versichert sind? Das macht man mit wertvollen Dingen so. Unser Vater hat auch alle möglichen Versicherungen. Ja, stimmt. Hallo, Kinder. Guten Tag, Mr. Child. Guten Tag. Hallo. Was gibt's denn? Ihr habt einen Anruf bekommen. Von meinem Vater? Nein, von einer Dame namens Sally. Sally? Also, ich kenne keine Sally. Wer kann das sein? Das könnt ihr sie selber fragen. Sie wartet am Telefon. Kommt mit. Okay? Okay, ja, klar. Der Manager führte die Freunde in sein Büro und zeigte ihnen das Telefon. Dann ließ er sie alleine. Julian stellte das Gespräch auf Lautsprecher. Hallo? Wer ist da? Hier ist Julian. Und wer sind Sie? Sally Kowalski. Ich rufe aus Australien an. Aus Australien? Kennen wir uns? Ich bin die Freundin von Duncan Jones. Aha. Er hat mich angerufen und gesagt, er sei verhaftet worden, weil er Geld und Uhren gestohlen haben soll. Naja, es... Äh Es gibt einen Videobeweis. Stimmt. Er ist ganz außer sich und ich kann nichts für ihn tun. Dabei bin ich sicher, dass er es nicht gewesen sein kann. Und wieso nicht? Duncan schlafwandelt und kann sich hinterher an nichts erinnern. Okay, im Video sieht es nicht so aus, als würde er schlafwandeln. Er trägt sogar seine Mütze. Aber das tut doch kein Schlafwandler. Die Mütze aufsetzen. Ja eben. Das stimmt was nicht. Duncan wurde ausgetrickst. Ausgetrickst? Wie denn? Jemand hat ihm eine Falle gestellt. Vielleicht hat der Unbekannte ihn beim Schlafwandeln beobachtet oder Duncan hat es ihm erzählt. Aha. Der Dieb hatte bereits die Uhren gestohlen, witterte seine Chance und nahm sich auch noch das Geld von dieser Miller. Dann müsste der Dieb eine Mütze haben, die genauso aussieht wie die von Mr. Jones. Vielleicht steckt ja dieser Cameron dahinter. Duncan sagte, Cameron hätte ihm gegenüber gesagt, dass seine Uhren versichert sind. Weiß? was für eine Gemeinheit er sich ausgedacht hat. Ich weiß nur, Duncan ist kein Dieb. Aha. Leider kann ich von Australien aus nichts machen, aber mein Freund braucht dringend Hilfe. Am Telefon wirkte er ganz traurig. Bitte helft ihm. Vielleicht findet ihr etwas, das ihn entlastet. Ich flehe euch an. Ihr seid eine letzte Hoffnung. Hm. Die fünf Freunde versprachen Sally, alles zu tun, um die Sache aufzuklären. Obwohl es einige Ungereimtheiten gab, die ihnen Kopfzerbrechen machten. Dann war es vielleicht Duncan Jones, der letzte Nacht auf dem Flur herumgeirrt ist. Der Dieb hat ihn dabei beobachtet und die Situation ausgenutzt. Er hat seine Mütze gestohlen, ist bei Miss Miller eingebrochen und hat die Mütze dann zurückgebracht. Ja, so sieht's aus. Und was ist mit Mr. Camerons Uhren? Wo sind die abgeblieben? Oh, tja, gute Frage. Im Zimmer von Mr. Jones hat die Polizei sie jedenfalls nicht gefunden. Mhm. Vielleicht wurden sie ja gar nicht gestohlen, hm. sondern er hat es nur behauptet, um die Versicherung zu betrügen. Aber Mr. Cameron ist Geschäftsmann. Der hat so etwas doch bestimmt nicht nötig, oder? B wer weiß. Wir sollten ihn unter die Lupe nehmen. Mhm. Falls Sally recht hat und er in die Sache verstrickt ist, bekommen wir es vielleicht raus und helfen damit Duncan Jones. Und andere Verdächtige gibt es bislang nicht. Ich bin dafür. Oder wollt ihr lieber Sightseeing machen? Nein. Quatsch. Auf geht's. Die Freunde verließen das Büro und bedankten sich beim Hotelmanager. In der Lobby sahen sie Mr. Cameron, der gerade im Begriff war, das Hotel zu verlassen. Der sieht sich immer wieder um. Vielleicht fühlt er sich verfolgt. Aber von wem und warum? Folgen wir ihm. Aber nicht alle. Wir sollten die Gelegenheit nutzen. Wenn Mr. Cameron die Uhren in seinem Zimmer versteckt und wir sie finden, ist das der Beweis, dass Duncan Jones unschuldig ist. Stimmt. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar die Mütze mit den Initialen, falls Cameron sie nachgemacht hat. Du willst in Camerons Zimmer einbrechen? Ich will mich nur ein wenig umsehen. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Julian und Anne folgen Cameron, Dick und ich checken sein Zimmer. Gut. Und wie willst du reinkommen? Oh, lass mich doch machen. Ich hab schon eine Idee. Julian und Anne folgten Mr. Cameron. Währenddessen verwickelte Dick den Hotelmanager in ein Gespräch darüber, wo es in Bristol die besten Hundewiesen gab, damit sich Timmy mal so richtig austoben konnte. In der Zwischenzeit verschwand George kurz. Als sie zurück war, winkte sie ihren Cousin zu sich. Wo warst du? In Mr. Childs Büro. Was? Wieso? Um das hier zu holen. Eine Schlüsselkarte? Ein Generalschlüssel. Aha. Damit bekommt man jede Tür im Hotel auf. Viele Angestellte haben so etwas. Das hat mir mal mein Vater erzählt. Der hat sich bei seinen Reisen nämlich schon ein paar Mal ausgesperrt. Der Hotelmanager besitzt natürlich auch einen Generalschlüssel. Der ist mir aufgefallen, als wir vorhin in seinem Büro waren. Damit kommen wir in Mr. Camerons Zimmer? Ach, genial! Ja. Super gemacht, George! Und wenn wir uns beeilen und ich die Karte schnell zurückbringe, fällt's auch niemandem auf. Also, los! Während George, Dick und Timmy zu Mr. Camerons Zimmer rannten, folgten Julian und Anne dem Geschäftsmann durch die Straßen von Bristol. Das ist ganz schön schnell. Und er dreht sich immer wieder suchend um. Aha. Julian, Deckung! Mist. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er kauft in einem Kiosk eine Zeitung. Aha. Jetzt geht er weiter. Er geht in den Castle Park. Mhm. Was macht ein Geschäftsmann am helllichten Tag in einem Park? Tja, gute Frage. mir wir's heraus. Zur selben Zeit betraten George und Dick Camerons Zimmer. Timmy hielt vor der Tür Wache. Er sollte bellen, falls jemand kam. Ich sehe mir den Schrank an. Such du im Bad. Okay. Wenn er die Uhren von der Polizei versteckt hat, dann vielleicht an einem Ort, wo man sie nicht sofort vermutet. Da wüsste ich einen besseren Platz. Die Minibar. Oh, auch ein gutes Versteck. Gut. Der hat aber viele Anzüge. Als Geschäftsmann braucht er die wohl. Aber von den Uhren. Oh. Keine Spur. Und auch nicht von der Mütze. Was war das? Das kommt von nebenan. Oh je. Da braucht jemand Hilfe. Schnell rüber. Nimm den Generalschlüssel mit. Ja klar. bleibt stehen. Mhm. Er setzt sich auf eine Bank und blättert die Zeitung auf. Aber liest nicht. Er schaut über den Rand der Zeitung hinweg, mhm. als würde er etwas suchen. Oder jemanden. Jetzt steht er wieder auf. Okay. Legt die Zeitung auf die Bank und geht weg. Wir holen die Zeitung und folgen ihm. Gute Idee. Komm. Mhm. siehst du ihn noch? Ja, aber ja, schnell. Wir müssen uns beeilen. Warum kauft Cameron eine Zeitung und lässt sie dann liegen? Mir fällt nur eine logische Erklärung ein. Aha. Er übermittelt mit der Zeitung eine Botschaft. Da ist sie. So, ja, sehen wir nach. Hier. Und wonach suchen wir? Vielleicht nach einem Zettel oder so. Schnell, Julian, bevor Cameron... Sucht ihr mich? Oh. Ah! Was ist passiert? Wer braucht Hilfe? Was? Was Wir haben Schreie gehört. Als wäre jemand in Gefahr. In Gefahr? Nein, hier sind nur... und ein Dackel. Mein Papagei und ich. Äh, ein Papagei? Aber, aber die Hilferufe... Das war Captain Crashmore. Er kann täuschend echt Stimmen imitieren. Er liebt Piratenfilme. Deshalb flucht er wie ein Rohrspatz und redet wie ein Schurke. Aha! Okay. ein fluchender Papagei? Na, das ist ja mal was Besonderes. Ach, hallo, Captain. Du bist ja ein Hübscher. Ich bin übrigens Lady Ash. Und jetzt zu euch. Wieso stürmt ihr in mein Zimmer? Wieso habt ihr überhaupt einen Schlüssel? Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Ich habe mich nur gefragt, was ihr da macht. Es sah so aus, als würdet ihr jemanden beobachten. Haben wir auch. Ähm. Was denn? Ah, verstehe. Ihr dürft nicht darüber sprechen. Ist wohl so eine Art Spiel, was? Seid ihr Hobbydetektive? Weder das eine noch das andere. Geht es um den Mann, der hier auf der Bank seine Zeitung vergessen hat? Woher wissen Sie das denn? Na, der ist mir auch aufgefallen, weil er so komisch über den Rand seiner Zeitung geguckt hat, als würde er jemanden beobachten. Haben Sie jemanden gesehen, den er beobachtet haben könnte? Nein. Ihr? <lacht> ihr habt recht, ich habe mich ja noch nicht mal vorgestellt. Mein Name ist Claire Kramer. Ich bin Touristin aus Wales und sehe mir das schöne Bristol an. Wir sind auch Touristen. Ich heiße Anne. Julian. Freut mich. Und wieso verfolgen Touristen einen Mann im Park? Er ist vielleicht in einen Diebstahl verwickelt. Aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Mhm. Deshalb folgen wir ihm, um herauszufinden, ob er etwas damit zu tun hat. Genau. Na, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke. Ihr solltet aber ein bisschen an eurer Taktik arbeiten. Ich habe sofort gesehen, dass ihr hinter ihm her seid. Dann kann er es auch bemerkt haben. Ah, ihr wolltet mir also helfen. Das ist nett von euch. Tut mir leid, dass der Käpt'n euch erschreckt hat. Das konnte ich ihm leider noch nicht abgewöhnen, obwohl er schon sehr lange mein Reisebegleiter ist. Okay. Seit mein Mann gestorben ist. Ihr Mann ist gestorben? Oh, oh je, das tut mir aber leid. Mir auch. Danke, Liebchen. Aber das ist schon ein Weilchen her. Seitdem bereisen der Käpt'n und ich die Welt und sehen uns die Orte an, An denen berühmte Dramen spielen. Ich bin nämlich Theaterfan, müsst ihr wissen. Ich liebe Tragödien. Die sind so schön traurig. Oh, oh, bitte nicht weinen. Aber warum denn nicht, Liebchen? Wenn man sich ausgeheult hat, fühlt man sich gleich viel besser. Wissen Sie, was auch gut hilft, sind Erdnüsse. Sie haben nicht zufällig welche? In der Minibar oder so? Bedaure, der Käpt'n hat sie gefuttert. Der liebt Erdnüsse über alles. Dafür würde er sogar meinen Schmuck eintauschen. Sie haben Schmuck dabei? Sie haben Schmuck dabei? Oh ja, und zwar besonderen. Der gehörte einst der berühmten Schauspielerin Charlotte Ottawa. Die hatte mit Prinz William III. einen techtel -Nächtel. Und er schenkt dir den Schmuck. Aha. Ich erstand ihn bei einer Auktion. War nicht billig, aber mein Verblichener hat mir ein kleines Vermögen hinterlassen. Deshalb kann ich mir einiges leisten. Das klingt schön. Hier in Bristol haben sich Ottawa und William heimlich getroffen. Ich sehe mir die Orte der verbotenen Liebe an und trage dazu den Schmuck. Okay. Dann... Fühle ich mich fast wie Charlotte und spüre den Hauch des Prinzen im Nacken. Und der Schmuck äh, liegt im hotel und der Schmuck, und der Schmuck? Oh nein, Liebchen, den habe ich hier bei mir im Zimmer. Haben Sie denn keine Angst, dass er gestohlen wird? Sie haben doch sicher von dem Dieb gehört, der hier sein Unwesen treibt. Natürlich, aber mein Schmuck ist gut versteckt. Den findet kein Dieb der Welt. Stimmt's, Captain? Zurück im Hotel trafen sich Julian und Anne mit Dick und George an der Hotelbar und schlürften Limonade. George hatte den Generalschlüssel mittlerweile zurückgebracht. Aber vorher hatte sie und Dick noch eine interessante Entdeckung gemacht. Ein Stück gelber Wollfaden. Habt ihr den in Camerons Zimmer gefunden? Nein, er lag draußen vor der Tür. Mhm. Timmy hat ihn entdeckt und uns darauf aufmerksam gemacht, mhm. nachdem wir das Zimmer von Lady Ash verlassen hatten. Ach, braver Hund. <lacht> also... Mal angenommen, Cameron will seine Versicherung betrügen und behauptet, seine Uhren wären gestohlen worden. Nachdem die Polizei weg ist, spricht er mit Sophie Miller, die ihr Geld erwähnt und außerdem erzählt, dass sie eine Überwachungskamera kaufen will, damit sie sich sicherer fühlt. Ja, Cameron will das ausnutzen. Immerhin steht Duncan Jones bereits unter Verdacht. Wieso ihn nicht noch mal zum Schuldigen machen? Hm, er besorgt sich eine graue Wollmütze und gelbe Wolle und stickt die Initialen, DJ auf die Stirnseite. Mhm. Das ist nicht schwer. Und es muss auch nicht perfekt aussehen. Das tut Mr. Jones' Stickerei auch nicht. Eben. Die Aufnahme von Miss Millers Überwachungskamera ist ja auch nicht gestochen scharf. Und der Einbrecher trägt eine Sonnenbrille. Es genügt also, wenn die Mütze ähnlich aussieht, damit man Duncan Jones für den Dieb hält. Das müssen wir der Polizei sagen. Unbedingt. Das sind alles nur Vermutungen. Keine Beweise. Ja Und der Wollfaden? lag vor Camerons Tür. Wäre er in seinem Zimmer gewesen? Okay, aber so? Sag mal, du glaubst nicht, dass er es gewesen ist? Ich weiß es nicht, aber wenn ich überlege, was wahrscheinlicher ist? Also, ein Geschäftsmann, der sich eine Mütze kauft, Initialen hineinstickt und dann einen Einbruch begeht? Oder dass es Duncan Jones war? Ich... Naja, da ist was dran. Außerdem haben wir den Constable schon einmal wegen einer falschen Fährte angesprochen. Stimmt. Wenn wir Cameron belasten und es stellt sich heraus, dass er es doch nicht war, wird der Constable bestimmt sauer, was ich ihm nicht verdenken könnte. Ja, und was machen wir jetzt? Hm. Äh, seht mal! Äh, da kommt Cameron. Er verlässt das Hotel. Und sieht sich wieder so auffällig um. Hm. Los, folgen wir ihm. Vielleicht kriegen wir doch noch etwas raus, was ihn überführt. Mhm. Okay, falls er der Diener ist. Die fünf Freunde nahmen die Verfolgung auf. Diesmal führte Mr. Camerons Weg allerdings nicht in den Castle Park, sondern zur Bristol Bridge, nur einen Häuserblock vom Polizeirevier entfernt. Er hält an. Und sieht sich um. Da kommt jemand. Eine junge Frau. Sie lächelt ihn an. Ja, aber er lächelt nicht zurück. Was für ein unfreundlicher Kerl. Und wenn er wieder niemanden trifft? Dann war's das. Morgen fahren wir nach Hause. Wenn wir bis dahin kein Gibt gestellt haben, dann... <lacht> da kommt wieder jemand. Hm? Diesmal ein Mann. Oh, ja. Er bleibt stehen. Sieht sich um. Dreht sich zu Cameron. Sie reden miteinander. Cameron zieht etwas aus der Tasche. Und gibt es dem Fremden. Ja. Das könnten die Uhren sein. Oder das Geld. Wir müssen sie stoppen. Ja, ja. Um die Ecke ist das Polizeirevier. Du holst den Constable, Anne, und wir halten Cameron auf. Los! Yeah. Beeil dich! Jetzt steckt der fremde Cameron einen Umschlag zu. Und er lässt ihn in seiner Tasche verschwinden. Ach. Stehen bleiben! Was? Nicht von der Stelle rühren, die Polizei ist unterwegs! Hä? Die Polizei? Kurz darauf erschien Anne mit dem Constable. Sie hatte den Polizisten von neuen Beweisen berichtet, die die fünf Freunde in Zusammenhang mit dem mysteriösen Dieb entdeckt hatten. Und weil der Constable für den Hoteldiebstahl zuständig war, ging er mit. Also, was haben wir hier? Mr. Cameron hat sich mit diesem Mann getroffen. Sie haben Sachen ausgetauscht. Vermutlich die gestohlenen Uhren. Genau. Die wurden nämlich gar nicht gestohlen. Das ist alles ein großer Betrug. Stimmt das, Mr. Cameron? Was? Nein. Haben Sie mit dem Herrn dort etwas ausgetauscht? Ja. Und was? Das geht Sie gar nichts an. Es wäre gut, wenn Sie kooperieren würden, Mr. Cameron. Schließlich geht es um Ihre Uhr. Aber die haben doch hiermit gar nichts zu tun. Zeigen wir es dem Constable. Wir haben doch nichts zu verbergen. Also gut, Hier, bitte. Also, was ist das? Informationen. Über eine Firma, mit der ich Geschäfte machen will. Mr. Peterson verkauft sie mir. Insider-Informationen? Und das ist nicht illegal. Will ich gleich dazu sagen. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber illegal ist es nicht. Das heißt, diese Sache hier hat nichts mit den Diebstählen im Hotel zu tun? Nein. Gar nichts. Aber das ist... »Die Wahrheit. Also könnt ihr mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Ich bin kein Dieb, und ich war es auch nie. Hoffentlich habt ihr das endlich kapiert.« Wie Julian vermutet hatte, war der Constable nicht sehr erfreut, dass sich die fünf Freunde erneut in die Ermittlungen eingemischt hatten. Das sagte er auch Onkel Quentin der dem Polizisten versprach, dass die Freunde keinen Ärger mehr machen würden. Später, im Bett, machte sich Anne Vorwürfe, weil sie Mr. Cameron verdächtigt hatte. Und obwohl sie todmüde war, konnte sie lange nicht einschlafen. Als ihr endlich die Augen zufielen, schreckte sie ein Geräusch auf. Was war das? Hallo? Oh. Nur der Wind in Gardine. Oh, ich mach lieber schnell das Fenster zu. George. George. Hach auf, George! Oh, was ist denn? Jemand ist im Zimmer. Ach komm schon. Anne. Oh. Da ist ja wirklich jemand. Was machen wir denn jetzt? Ruhe! Oh, dann ich über die Planke! Über die Planke! Moment mal! Was hast du vor? Ich mach das Licht an. Das ist super süß von dir! Was ist los? Wir haben einen Schrei gehört! Was ist passiert? Haben wir bekommen. Er dachte, es wäre der Dieb. Die Captain Crushmore. Crush, Crush. Kommt der denn ins Zimmer? Wahrscheinlich durchs Fenster. Er steht offen. Und wieso sitzt er nicht im Käfig bei Lady Ash? Er muss ausgebüxt sein. Das müssen wir ihr sagen. Ja, unbedingt. <lacht> Während Julian und Dick das Fenster schlossen und auf den Captain aufpassten, rannten Anne und George zu Lady Ash und weckten sie. Als die alte Dame den Käfig von Crushmoor holen wollte, stockte ihr der Atem. Der Käfig war verschwunden. Und mit ihm der Schmuck. Denn der war im Boden des Käfigs versteckt. Lady Ash hatte dort ein Geheimfach einbauen lassen. Sofort alarmierte sie die Polizei. Der Constable hörte sich alles an, sprach mit dem Hotelmanager und ordnete schließlich die Freilassung von Duncan Jones an. Der konnte sein Glück kaum fassen, wie er den fünf Freunden am nächsten Morgen in der Lobby des Hotels erzählte. Der Manager hat gestern Überwachungskameras auf den Fluren installieren lassen. Die haben den Dieb gefilmt, wie er bei Lady Ash eingebrochen ist und den Vogelkäfig gestohlen hat. Und er hat die Mütze mit den Initialen auf und humpelt leicht. Stimmt's? Erraten. Deshalb hat der Constable mich freigelassen und Mr. Cameron festgenommen. Die Polizei hatte sein Zimmer durchsucht und die Mütze bei oh, ihm gefunden. Mann. Sie sieht genau aus wie meine. Cameron okay. wollte wohl die Versicherung betrügen und hat deshalb behauptet, dass seine Uhren gestohlen wurden. Das gibt's ja nicht. Nachdem der Verdacht auf mich gefallen war, besorgte er sich eine identische Mütze und stickte die Initialen auf die Stirnseite. Dann stahl er das Geld von Miss Miller. Und weil er den Hals nicht voll kriegen konnte, klaute er auch noch den Vogelkäfig. Und woher wusste er, dass Lady Ash ihren Schmuck im Käfigboden versteckt? Keine Ahnung. Und das ist mir auch egal. Für mich zählt nur, ich bin frei und kann zu meiner Verlobten nach Australien Und das habe ich euch zu verdanken. Ohne eure Hilfe säße ich vermutlich immer noch im Gefängnis. Ist doch nicht der Rede wert. Haben wir gern gemacht. Hauptsache der Richtige wird bestraft. Mhm. Tja, ich nehme jetzt ein Taxi. Mein Flug geht in zwei Stunden. Und in zehn Stunden schließe ich meine geliebte Sally in die Arme. Also, macht's gut. Ja. Äh, tschüss, Mr. Jones. Gute Reise und alles Gute. Komisch. Was denn? Naja, Australien liegt auf der anderen Seite der Erde. Ich weiß zwar nicht, wie lange ein Flug bis dahin braucht, aber zehn Stunden kommen mir etwas wenig vor. Aha. Na, brütet ihr schon wieder was Neues aus? Hallo, Miss Miller. Sie reisen ab? Ach ja, England ist mir zu unsicher. Scheint ja ein wahres Paradies für Diebe zu sein. Tut mir übrigens leid, dass ich euch gestern so schnell abgewürgt habe. Mich hat die ganze Aufregung einfach fertig gemacht. Ihr seid mir doch nicht böse. Mm -mm. Aber nein, das können wir sehr gut verstehen. Kein Problem. Das ist wirklich super süß von euch. Sweethearts. Aha, und wo geht es hin? Ich weiß noch nicht. Erstmal zum Bahnhof, vielleicht nach Frankreich. Also dann, war schön, euch kennengelernt zu haben. Sweethearts? Wo habe ich denn das schon mal gehört? Guten Morgen, guten Morgen! Lady Ash! Na, meine Lieben, das war ja eine Nacht. Konnten Sie noch schlafen? Oh, nach dem Schock? Nein, hm. ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, woher Cameron vom Schmuck im Käfigboden wusste, wo ich es doch niemandem erzählt habe. Hat die Polizei den Schmuck gefunden? Leider nein, obwohl Camerons Zimmer gründlich durchsucht wurde. Lady Ash. Ach, ich muss zum Manager. Bis später, meine Liebe. Ich weiß es wieder. Hä? Was weißt du wieder? Wo ich das Sweetheart schon mal gehört habe. Wo äh, denn? Ich euch später. Wir müssen los. Schnell. Ja, Anne lotste die andere nach draußen zum Taxistand, wo sie dem Fahrer den berühmten Satz sagte… Folgen Sie dem Wagen dort! Du bist der Boss. Äh, wieso willst du dem Taxi vor uns folgen? Weil Sophie Miller darin sitzt. Was ist mit Miss Miller? Das ist super süß von euch. Sweet hearts. Genau diesen Satz hat letzte Nacht Captain Crashmore gesagt. Ehrlich? Was willst du damit sagen? Sophie Miller den Papagei schon mal gesehen haben muss. Obwohl Lady Ash behauptet, sie hätte den Käpt'n nicht aus ihrem Zimmer gelassen. Ein einzelner Satz ist kein Beweis. Den kann der Captain sonst wo aufgeschnappt haben. Es ist nicht nur irgendein Satz, sondern genau der Satz. Und dazu noch diese komische Betonung von Sweet Hearts. Das kann kein Zufall sein. Und deshalb glaubst du, Sophie Miller hat etwas mit dem Diebstahl bei Lady Ash zu tun? Das weiß ich nicht. Aber ihr überstürzter Aufbruch kommt mir komisch vor, als würde sie flüchten. Huh. Flüchten vor was? Na, davor entdeckt zu werden. Am Bahnhof marschierte Sophie Miller schnurstracks zu Gleis 4. Offenbar besaß sie bereits eine Fahrkarte und wusste genau, wo sie hin wollte. Der Zug fährt nach Birmingham. Von wegen Frankreich. Miss Miller hat gelogen. Reisen Richtung Birmingham, bitte einsteigen. Der Zug fährt sofort ab. Habt ihr er das gehört? Sie steigt ein. Hinterher, bevor der Zug abfährt. Ja, los. Und wenn wir sie eingeholt haben, was dann? Sie holt ja nicht den Schmuck raus und zeigt ihn irgendwie rum. Und das wäre das Einzige, was sie verraten würde. Stopp! Wer ist sie? Wo? Im Waggon. Und sie ist nicht alleine. sieht aus, als würde sie den Mann kennen. Sie gibt ihm einen Kuss. Er dreht sich um. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Der Zug fällt ab. Wir müssen ihn aufhalten. Weg vom Zug. Das kann gefährlich werden. Sie müssen den Zug stoppen. Na, ihr macht mir Spaß. Ich stoppe doch keinen Zug, nur weil ein paar Kinder. Was denn? Jetzt? Er hält an. Jemand muss die Notbremse gezogen haben. Los schnell, bevor Sie fliehen. Okay. Hey! Wartet! Sie wollen fliehen! Oh nein! Timmy! Ja. Timmy, hält sie auf! Nehmt den Köter weg! Der ist ja gemeingefährlich! Das ist kein Köter und wenn ihr jemand gemeingefährlich ist, dann sind Sie das, Miss Miller. Sie und Duncan Jones. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Sie sind gar nicht zum Flughafen gefahren. Sondern haben sich hier am Bahnhof mit Miss Miller getroffen. Genau. Es war alles gelogen von Anfang an. Unglaublich. Ihr seht das völlig falsch. Ach ja. Sie sind der Dieb. Genau. Nein. Doch. Miss Kramer. Hallo. Zufällig saß ich im Zug direkt hinter den beiden. Die freuten sich diebisch, ein paar Kids genarrt zu haben. Als ich euch dann auf dem Bahnsteig sah, habe ich zwei und zwei zusammengezählt und die Notbremse gezogen. Was man eigentlich nur im Notfall darf. Ist es kein Notfall, wenn zwei Diebe entwischen wollen? Streng genommen nicht. Aber da der Zug noch nicht richtig losgefahren war, will ich mal ein Auge zudrücken. Und die Diebe? Werden festgenommen. Die Polizei ist unterwegs, mein Kollege hat sie alarmiert. Das ist Vorschrift, wenn jemand die Notbremse zieht. Während Duncan Jones und Sophie Miller der Polizei übergeben wurden, fuhren die fünf Freunde zurück zum Hotel, wo Onkel Quentin sie bereits erwartete. Ziemlich aufgeregt, wie man sich denken kann. Später kam der Constable, um sich bei den Freunden zu bedanken und die fehlenden Teile des Puzzles zu liefern. Sophie Miller ist die Freundin von Duncan Jones. Die Touristin hat sie nur gespielt. Von Anfang an planten die beiden, so viele Gäste wie möglich zu bestehlen. In ihrem Gepäck haben wir sowohl Mr. Camerons Uhren als auch den Schmuck von Lady Ash gefunden. Unfassbar. Schufte. Wie können die nur? Sie haben uns getäuscht. Mhm. Ach, den Trick haben sie wohl schon mehrfach angewendet. Erst wird der Verdacht auf Mr. Jones gelenkt und wenn er hinter Schloss und Riegel sitzt, raubt Sophie Miller ein weiteres Hotelzimmer aus. Verkleidet als Jones. Hinkend und mit Mütze. Und der gelbe Wollfaden, den Timmy vor Camerons Zimmer gefunden hat? Den hat Miss Miller extra dorthin gelegt, um den Verdacht auf Mr. Cameron zu lenken. Und was ist mit Sally aus Australien? Die hat es nie gegeben. Wie bitte? Den Anruf, den ihr bekommen habt, machte Sophie Miller aus einer Telefonzelle gegenüber vom Hotel, kurz nachdem sie mit euch gesprochen hatte. Auch das war Teil des Plans. Damit ihr den Fall untersucht und den Verdacht auf Mr. Cameron lenkt. Ach, wirklich? Oh, wow. Als sie dann von Lady Ashs Schmuck erfuhr, stahl sie einer Reinigungskraft den Generalschlüssel und klaute den Vogelkäfig. Mit dem Schlüssel konnte sie dann auch in Mr. Camerons Zimmer und die Mütze dorthin legen. Als endgültigen Beweis seiner Schuld. Und woher wusste sie vom Versteck im Käfigboden? Vom Papagei. Was? Vom Papagei? Wie bitte? Wie, wie soll das gehen? Offenbar hat er herausgefunden, wie er die Tür zu seinem Käfig mit dem Schnabel öffnen kann. Dann ist er durch das Fenster, das wegen der Wärme offen stand, abgehauen. Und hat erst bei uns im Zimmer die Erdnüsse gefuttert? Und eine Nacht später Anna er erschreckt. Mhm. Bei einem dieser Ausflüge ist der Sophie Miller begegnet und hat ausgeplaudert, wo der Schmuck ist. Der Papagei kannte schließlich das Versteck. Er saß ja genau drüber. Und Miss Miller hat sich bedankt, Indem sie sagte... Das ist super süß von dir, Sweetheart. Ein fast perfekter Plan. Auf den wir beinahe reingefallen wären. Mhm. Aber eben nur fast. Ohne eure Hilfe, wären Sophie Miller und Duncan Jones entwischt. Das habt ihr vier gut gemacht. Äh, danke, aber wir sind fünf. <lacht> ja, das stimmt. Ach, aber schade nur, dass wir uns Bristol nicht ansehen konnten. Tja, Wer sagt denn sowas? Okay, Quentin, hast du ausgecheckt? Wollte ich, aber der Manager ist so froh, dass ihr den Fall gelöst habt, dass er uns anbietet, noch bis morgen zu bleiben. Auf seine Kosten. Wirklich? Oh. Was? Oh. Das ist ja toll. Dann machen wir doch noch Sightseeing. <lacht> <lacht> Du bist ganz schön frech, kleiner Vogel. Gib mir ein Küsschen, mein Schätzchen. Na, warte. Aber <lacht> <lacht> <lacht> wir sind die Verfreunde, Julie und Dick, Ann und Josh. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abend treue und wir durchforschen alte Gemäuer.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 Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Thorsten Lausch, Neda Ramanian, Henry König, Monika Werner, Michael Prelle, Oliver Böttcher, Jürgen Holdorf, Maria Hönig, Wolfgang Kaven, Rosemarie Wohlbauer, Wolfgang Dräger, Holger Wemhoff und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de